У наступному коридорі, перед входом до конференц-залу, так-так, саме конференц-залу, ти надибав на телефон. Це була чудова нагода погомоніти з Кирилом. Попередити його про своє можливе спізнення. І взагалі попередити всіх на світі про цю підземну небезпеку. Хай щось роблять там на горі. Хай принаймні об'єднуються і виходять на площі з прапорами. Але вже знявши слухавку, ти дотумкав, що телефон існує лише для внутрішнього користування. На ньому навіть не було диску з цифрами. Тим часом у слухавці пролунав чийсь дуже дисциплінований голос. «Діжурний!» Як справи «Діжурний!» з усією можливою самовпевненістю вдерсяти в його вухо. «Усе нормально, товариш. А з ким я?» «Нормально, кажеш?» Ти витримав паузу, якраз необхідну для того, щоб діжурний відчув себе маленьким-маленьким, а тоді мимоволі, згадуючи солодко-тривожні забави з телефоном далеких часів дитинства, люто загарчав. «Що? Просрали затриманого виродки?» Думаєте, я нічого не знаю? Чому не доповідаєте про втечу? І хто вас до вболобів на службу приймав? Подумати тільки. Писака задришпаний, а так намахав усіх. Професіонали задрочені. Ми шукаємо, товариш, рятував ситуацію Сердега діжурний. Шукайте свої голови, чмошники бездарні. А він уже де небудь по Москві розгулює. Негайно знайти й до мене. Особисто до мене. Ви хоч розумієте, що поставлено на карту, ні? Хоч це ви розумієте, йолопи. Розуміємо, товариша. Нічого ви не розумієте, якщо він досі ще не затриманий. Зауважте, якщо ви мені не дасте його живим, або мертвим, або і мертвим, і живим, і ненарожденним, то з понеділка вся група, всі до одного. Нах, карабах! Потретеся животами об скелі. Може, під кулями і снарядами помудрішаєте, ясно? Ясно, товариш. Е, а з ким я? З Господом Богом, муділа. Впізнавати треба, ясно? Які ще питання? Щури. Що з тими щурами? Починають жерти одні одних. Нищать кабелі урядового зв'язку. Лютішають з кожною хвилиною. «Боюмося, що можемо перетримати. Як накажете?» «Наказую! Випускайте!» «З усіх відсіків?» «З усіх без винятку! Хай розімнуться, погасають трохи!» «Хе-хе-хе-хе!» – -хе -хе -хе. заколихалося з боку діжурного. «Жарти на бік! Старшому групи перекажіть, що його я власноруч дощурів у клітку запхаю, якщо через годину ви мені того віршомаза не дістанете, ясно?» Обов'язково перекажу, з радісною готовністю запевнив діжурний. Інформуйте мене про хід операції щопівгодини, ясно? Ясно, товариш, е, якої операції? Мальованої операції по затриманню тупаче. Ти розлючено кинув слухавку. І звідки стільки нахабства взялося? Подивився на своє відображення у гладенькій чорній поверхні телефонного апарата блазень блазним, пасма Рудого, мов лисячий хвіст волосся, великі нерівні залисини, ніс у вигляді червоної картоплини, цілком відповідає тому, щоб іти на симпозіум покійників про наше майбутнє, який, до речі, он за тими дверима відбувається.